Та увага її прикута була до брами, за якою з'їжджалось уже на пишних конях лицарство. З'їжджалось, але в браму на кін ще не вступало. Кожен приїзд лицаря сповіщався вибухом гармати і особливим сурмінням. А пишне панство залило вже геть усі сидіння, всі лавки, всі місця. Під обширним паркановим колом, так що весь кін видавався тепер велетенським золотистим кружалом, облямованим яркою веселковою крайкою. А навкруги паркана на мурах тешів хвилястим морем народ. Дерева, дахи теж були обнизані цікавим людом, деякі шебайголови спинались зухвало навіть на високий паркан. Усередині тим часом розносили гайдуки на величезних срібних тацях гостям всякі солодкі присмаки й прохолодні трунки. Навколо стояв жвавий гомін, що нагадував гудіння бджіл. Сонце підбилось геть-геть, але спочатку воно вкрите було серпанком легких хмар, а потім вітерець їх розвіяв, і сліпуче гаряче проміння його заіскрило над живою картиною, і її всю відживило огнистими барвами. Тут враз... Гримнули гармати на мурі. Засурмили голосно сурми, Загули котли і тулумбаси, І знялось бурою здалека народне вітання. Все на Майдані змовкло, принишкло, І в тиші, що впала, Вчувалось лише лунання далеких викриків «Віват! нех жиє! Слава королю! Слава князю!» Аж ось знявся галас колобрами, Інакін виїхав на білому, як срібло, коні сам найясніший король. Рядом з ним їхав на золотистому огирю якийсь значний лицар у пишнім турецьким уборі. За ним у слід виступав на сивому румаку сам господар, баячного свята, князь Потоцький. Побіг з молодим князем Раддівілом. А за останніми виїжджала вже попарно решта лицарства. Усі були закриті причілля. Тільки у короля було відкрите лице. А хороше ж було те лице, З високим чолом, Добрими блакитними очима, З довгими русявими вусами, Що спадали аж на груди. Правда, що очі ті знали й грізно дивитись ворогові у вічі, Але тепер в них грала лише Милість та ласка. Лице йому обтіняла Сталева мисюрка, Що звисала з шолома. Все узброєння й одежа Були на ньому занадто прості — але на його величній поставі і серед пишного лицарства можна було зразу вгадати його за справжнього короля. Він наблизився до намету, під яким сиділа Ядвіга, і острогами примусив коня нахилити голову перед молодою красунею. Ядвіга зійшла вниз по сходах. Двоє молодих джурів несли слідом за нею розкішний тяг її сукні. Вона підійшла до руки короля, а то й узяв князівну за руку і поцілував її в голову. «Правду про красу твою принесла нам широка чутка», – промовив він до Ядвіги, «а все ж не здолала вона списати того, що ми бачимо на око». Недарма ж ми приїхали у Львів, на честь такої красуні можна не одного списа зламати». «У таким разі я тричі маю дякувати Богу за неї», – відповіла почтивою разом велична Ядвіга, схиливши перед королем голову. «Бо вона дала мені змогу побачити нашого славного, великого, улюбленого всіма короля». «З такою красою ти злучила ясну головку», – усміхнувся привітно король до Ядвіги. «І мені, до правди, здається, що князівна здолала б зручно носити і вищу корону». У Ядвіги личко спалахнуло ярким полум'ям, і вона закрила свої очі довгими, темнистими віями. Але за мить перемогла таки свою соромливість і мовила щиро – Найясніший король забув серце, а воно й для корони найпотрібніше. — О, моя найцінніша в речі Посполитій перлино! — скрикнув заворожений і радий король. — Ти сток раз справедлива, і моє серце тепер озвалось. Але тут, завваживши, що останні слова його цілком замішали панянку, змінив зразу розмову і, показавши рукою на висаря в турецькій одежі, додав — не здивуй, моя ясна князівно, що ми пишаємось рідним, і пробач нам наш захват ревний, але от і чужестранний Славута зачудувався з нашої квітки, і просить мене запрезентувати його цариці тутешнього свята. Морза турецький, перший герцівник і знаний на схід сонця звитяжець. Я двіга сміхнулась привабливо, задоволена з похвал і з того, що розмова перейшла на легшу дорогу. Алицар, примітивши, що річ іде про нього, виступив конем уперед, приложив праву руку до чола і до серця, а потім, зложивши руки на грудях і нахиливши голову, промовив, звертаючись до Ядвіги. До цього часу під розкішним небом моєї отчизни не вважали північну зорю за найкращу, але тепер, наблизившись до неї, я бачу, що вона не тільки перша за всі, але прекрасніша за весь обрій яскраво-зористий. «Її променисте сіяння сліпить очі людині». Король з ухмилкою перетлумачив Ядвізі всю розкішну похвалу. Ядвіга аж зашарілася від тих слів і від пильного палкого погляду, яким пронизував її мурза. «Прошу його королівську милость переказати хороброму лицарю, що наше серце з того вельми радіє, коли турецькому можновладцю подобалось сяйня північних зір польської корони» і що нам утішно мати такого прихильця за друга, і бачити його на воюваннях під нашими стягами. Обернулась вона до короля. «Твоя донька, мій княже, правдива Клеопатра!» покрикнув поривно король до старого Потоцького. «Але присягаючись на гонор, на мою долю випала роль не королівська. Бути посередником замилування...» Весело засміявся король, а для того я й зрікаюсь її, тим паче, що нам треба ухилятись від приводу до змагання з Туреччиною. Орлиним королівським поглядом обвів він усіх і обернувся до лицарства. Славне і ясне лицарство, я починаю герця.